Сторожову службу Добре приглянувшись до пришельця Вигукнув Та це ж каліграф Боже милий Іди, іди, Осташку, до боярина Він уже певно Заупокійно по тобі відслужив Пане важко, Саме раду радить із землянами У замкових хоромах Олеського державця Сиділи за столом Семеро землян Із семи волостей Олеської землі Чекали на суддю Давидовича, який ні разу не зволив прийти на Раду. Сьогодні Івашко послав за ним Каштеляна і чотирьох ратників. Не захоче йти привезти село Замок і город готові до оборони. Треба готувати залоги в селах. Осташко став на порозі, зняв шапку і знесило оперся ободвірок. «Чолом, боярине!» – проказав тихо. «Живий!» – вигукнув Івашко, схопившись за столу. Земляни повернули голови до дверей. Боярин, відсунувши ногою лаву, вийшов назустріч каліграфові. «Ну і живучий ти, Осташку, мовив Костас Жмуцький з лися, похитуючи головою. «Як же тебе таку...» Мізероту не замили сніги, вовки не з'їли, опришки не закатрупили. Добре серцем єсмь, кволо всміхнувся Осташко. Відштовхнувся рукою від одвірка, важко опустився на бокову лавицю. Боярин подав йому кухоль з вином. Каліграф жадібно випив цілющого трунку. Я був у руках опришків, зустрічався з ними біля каменецького стовпа за берестям. «І що?» впало кілька голосів. «Воїни – це суть, а не опришки. Воїни без вожака. Я їх спитав, за що воюють. Вони ж спочатку примусили мене перехреститися і добре приглядалися, як я складаю пальці до хреста. А переконавшись, що я православний, — відповіли. За Русь, сказались мо громаді, аби не йшли на двірські послуги і панові Яшовському вже не були послушні, бо князь Ведригайло йде на католиків, котрі уярмили нас. За Русь, за Русь, — крикнув Янош Підгорецький. Так і дивись, наплодиться тепер такого шумовиння, що й сам спокійно не заснеш. Їм аби волю, то й на своїх підуть. «А підуть», – відказав Осташко, – «на лихих підуть, а потерплять і невинні. Так мусить бути без єдиного начала. Дайте їм вождя. Чого ж наші бояри бояться їх більше, ніж чужих? Зумійте ви здобріти серцем хоча б у цю тривожну годину». «Він мудро каже», – мовив Костас Жмуцький. «Але хіба великий князь?» «Що сказав свидри перебив перебив суперечкою важко. «Боярине», – підвівся з лави Осташко, якось винувато глянувши на Костаса. «Христом Богом прошу, не покладайся усією душею на князя. На два боки грає цей музика». «Присяйбо залишить нас посеред танцю». Родичається він з Борисом Тверським на догоду Русинам, а з Русдорфом трактує. «Чи ж то йому болить наш біль? Він корони хоче, а не русинської волі. Якщо йому буде вигідно, він потрактує завтра із своїм братом Ягайлом супроти нас». «Що ти плетеш?» – підвівся Костас. «Як смієш!» «Усім відома твоя чесність, Костасе. І я розумію, що болять тобі мої слова про твого знакомитого родака, розвів руками Осташко. «Дай же то, Боже, щоб я помилився». Івашко понуро глянув на каліграфа. «Чи не радиш ти мені? Від тебе і такого можна чекати». Щоб я себе проголосив великим князем А ти гадаєш, що вождь родиться з печаттю на чолі? Час створює вождів Я не кажу, будь ти чи інший Але заворушився край Не було ще такого за сотню довгих літ Весь народ встає А то ж сила з такою силою виходили колись галицько-волинські князі навіть проти татар. Інші-то часи були. Що нині вдіє мужик з рогатиною проти королівського лицаря, який у сідлі виріс? Зітхнув Демко Зожидова. Бо ви перестали бути лицарями. Надто сито вами їсться, затепло спиться. Ще й не спробували? А вже наперед, знаєте, не стояти. Ех, відьма, відьма, все наробила. Яка відьма, загуменіли земляни, бобонний сполох майнув по обличчях. Хочете, розповім, яка? Жив у одному замку лицар Красен, Давніми битвами славен, Давніми та не ненинішніми. Трапилось щось із ним, чи то йому було пороблено, помітили воїни, як день від дня згасає його доблесть. То переляканий, хупоті страху прокидався із сну, то здригався від посвисту нічного птаха. Замість того, щоб вести ратників на битву, посилав послів із викупом. На ніч зачинявся у своїх кімнатах на сім замків, у день – приймав до себе лише найбільш довірених, боявся навіть своїх. Згодом почав його лякати стукіт шашеля у дереві. Не знав лицар сам, що з ним трапилося, ненавидів себе за свій страх, але нічого не міг із собою вдіяти. Одного ранку крізь відчинене верхнє віконечко влетіла прутка ластівка, і лицар помер, від переполоху Ніхто не міг розгадати Причини ганебної смерті Відважного колись богатиря Та ось Спіймала сторожа відьму Що прокрадалася до замку А відьму легко впізнати Крізь поліно В якому випав сук Взяли її на диби Колесували Пекли залізом Аби повіла Що поробила лицареві і відьма призналася: коли він спав, вона вийняла з його грудей лицарське серце, а вставила замість нього зайче. І важко понуро дивився в землю, лють, змішана із соромом, наповзала тінями на його обличчя.